Розділ тринадцятий, у якому Шарлей, після того, як вони залишили монастир бенедиктинців, викладає рейневону свою екзистенційну філософію. Зводячи її у найбільш спрощеному вигляді до тези, що вистачить спустити штани і наміть втратити пильність, як хто-небудь недоброзичливий добереться до твоєї задниці. Невдовзі життя підтверджується міркування у цілковитій повноті та в кожній подробиці. Зі скрутного становища Шарлея рятує той, кого читач уже знає, або, принаймні, йому здається, що знає. Екзорцизму бенедиктинців, хоча він і, в принципі, увінчений успіхом, ще більше посилив неприїзнь Рейневана до Шарлея. неприязнь, що з'явилася, можна сказати, з першого погляду, і загострилася після випадку з дідом-жебраком. Рейневан уже встиг зрозуміти, що він залежить від Демарита. І не дасть собі без нього ради, що, зокрема, операція звільнення його коханої Аделі самотужки має нікчемно малі шанси на успіх. Розуміння розумінням, залежність залежністю, але не була, докучала і злила, як надламаний ніготь, як надкришений зуб, як скалка в подушечці пальця. А пози і висловлювання Шарлеї тільки поглиблювали. Суперечка? Або радше диспут почалася ввечері після того, як вони залишили монастир і перебували, якщо вірити Демариту, зовсім недалеко від свидниці парадоксально. Але Рейневон згадав екзорцистичне шельмівство Шалея і взявся йому випоминати це під час споживання дарів саме завдяки шельмівству здобутих. На прощання, вдячній Бенедиктинці, вручили їм чималий згорток, що містив, як виявилося. Житній хліб, дюжну яблук, кілька крутих яєць, кружальці копченої яловичи ковбаси і грубу польську кров'янку. Тож на тому місці, де вже частково зруйнована гребля загатила річку, аж те розлилася на сухому схилі на краю бору, подорожани сиділи і вечеряли, поглядаючи на сонце, що спускалося дедалі нижче до верхівок сосон. І дискутували. Рейневан Було розігнався вихваляти етичні норми і ганити крутіство. Шарлий негайно осадив його. «Я не приймаю», – заявив він, випльовуючи шкарелупки з недосить старанно облупленого яйця. «Моральних повчань від того, хто звик грати чужих жінок». «Скільки ще разів тобі треба буде повторювати, що це не одне й те саме», – обурювався Рейневан. «Що цього не можна порівнювати?» «Можна, Рейн, не можна». «Цікаво». Шерлий впер паляницю обживіт і відкрає чергову скипку. Ас відрізняє?» – почав він невдовзі з повним ротом. «Як легко помітити, досвід і життєва мудрість. У те, що ти робиш інстинктивно, керуючись простим, навіть дитячим прагненням задовольняти пристрасті, я роблю обдумано і планово. Але в основі лежить щоразу одне й те ж переконаність, до речі, цілком справедлива, що має значення я, моє благо і моє задоволення. А все інше, якщо тільки воно нічого не дає моєму благу і моєму інтересу, спокійно може йти собі до дітька. Бо що ж мене ця решта може обходити, якщо ні, до чого мені не служить? Не перебивай. Принади твоє любе Аделі були для тебе, як цукерка для дітвака. Щоби мати змогу полизати і поцюцкати, ти забув про все, що мало значень, тільки твоє задоволення. Ні, не намагайся демонструвати тут мені любов, цитувати Петрарку і Вольфрама фон Ешенбаха. Любов також задоволення, до того ж, одне з найбільш егоїстичних, що я знаю. Я не хочу цього слухати. Інсума, незручно продовжував Деморит. Наші екзистенційні програми нічим не розрізняються, оскільки ґрунтуються на принципі усе, що я роблю, має служити мені. Мають значення тільки... Моє особисте благо, задоволення, вигода і щастя, а решта може йти до дітька. А те, що нас усе-таки розрізняє, то все-таки це вміння мислити перспективно. Я, попри часті спокуси, стримуюся в міру можливості від того, щоб монтачити чужих дружин. Бо перспективне мислення підказує мені, що це не тільки не принесе мені користі, а зовсім навпаки завдасть клопотів, жибраків, як от позавчорашнього діда – я не розбещую подаяння, мене через скнарість. А тільки тому, що така доброчинність нічого не дає, мене навіть заважає. Грошей менше, а про тебе починають думати, як про дурня і йолопа. А оскільки йолопів і дурнів інфініс ест номерус, то я сам виманяю як скільки вдасться. Не застосовуючи жодних пільгових тарифів до бенедиктинців, а також до інших чернечих орденів, ти зрозумів? — Зрозумів, за що ти сидів під замком. Рейневан відкусив шматок яблука. — Нічого ти не зрозумів, але час навчитися ти ще матимеш. До Угорщини дорога далека. — А чи я туди доберуся? — Цілим. — Що ти хотів цим сказати? — Та бо слухаю я тебе, слухаю, і почуваюся, що далі то більшим йолопом, який у будь-який момент може стати жертвою, принесеною на вівтар, Твоєї особистої вигоди тіє решта, яка може йти до дідка. Ну, бачиш, втішився Шерли, ти все-таки робиш успіхи, починаєш мислити розважливо. А якщо оминути безпідставний сарказм, ти вже починаєш уловлювати основний життєвий принцип. Принцип обмеженої довіри. Він навчає, що навколишній світ без перестанку чигає на тебе. «Ніколи не пропустить нагоди заподіяти тобі прикрість або кривду, чи зневажити, що він тільки чекає, коли ти спустиш штани, щоб тієї ж миті добратися до твоєї голий дупи!» Рейни пирснув. «З чого?» – не дав збити себе спонтилику деморит. «Випливають два висновки. Прімо. Ніколи не довіряй і ніколи не віру наміри. Секунду. Якщо ти сам вчинив комусь прикрість або кривду...» «Не муч себе докорми сумління. Просто ти виявився спритнішим. Вжив запобіжних заходів. Замовкни!» «Що значить замовкни? Я говорю щиру правду. І сповідую принцип свободи слова. Свобода? Замовкни, вся крев, я щось чую. Сюди хтось підкрадається». «Мабуть, мов кулака», – зриготав Шарли. «Страшний людина вовк по страх місць». Коли вони залишали монастир, турботливі ченці застерегли їх і порадили бути пильними. Неподалік, сказали вони, особливо під час повній уже якийсь час хазійної страшенний лікантропос, тобто людина-вовк або вовкулака, або перевертень. Людина перетворена пекельними силами на вовкоподібне чудовисько. Попередження це неабияк розвеселило Шарле, який добрий кілька гонів сміявся до сліз, і потішався над марновірними ченцями. Рейневан також не надто вірив у людини вовків і вовкулаків, проте не сміявся. Я чую, сказав він, нашерушивши вуха, чиїсь кроки. Хтось наближається однозначно. У хещі тривожно заскрикотіла сойка. Коні зафоркали, груснула гілка. Шарлей прикрив очі дошком долоні. При західне сонце сліпило. «Найбито чорт!» – буркнув він собі під носа. «Тільки цього нам бракувало. Ти лише поглянь, хто до нас завітав!» «Та невже!» – заїкнувся Рейневан. «Та це ж Бенедиктинський Вернигора!» – підтвердив його підозри Шарлей. «Монастирський велетин! Медожерний Беовульф, горшколиз із біблійним іменем! Як там його звали? Гуляв чи як?» «Семсон!» Самсона вже ж не звертає на нього уваги. Що він тут робить? Не звертай уваги, може, піде своєю дорогою, куди б вона не вела. Але зовсім не скидалося на те, що Самсон збирається піти кудись деінде, інде. Зовсім навпаки. Скидалося на те, що він дійшов до кінця свого шляху і носівся на пень за три кроки від них. І сидів, повернувши до них свої одутли дурнувати обличчя. Утім, обличчя було чисте, набагато чистіше, ніж до цього. Зникли зашкарублі шмарклі з-під носа. Та й лобсердак, що його Самсон тепер мав на собі, був новий, чистенький. Попри те, від гіганта все ще долинав слепкий запах меду. «Ну що ж, гречність зобов'язує», – відкашляв сирини вон. «Я знав», – перебив Шарлей зітхнув. «Я знав, що ти це скажеш. Ей, ти там, Самсоне». «Грозофілістімлян, ти голодний?» «Голодний?» Шарлий, дочекавшись реакції, потрусив у бік здорування шматком кишки. Зовсім так, ніби підманював собаку або кішку. «На, ти мене розумієш! На, сюди, сюди, на, гам ням-ням! ням, -ням. З'їси? «Дякую!» Рептом відповів гігант несподівано чітко і смислено. «Але не скористайся, я не голодний!» «Дивно-дивно!» – забормотів Шарли, схиляючись до рейневаного вуха. «Звідки він тут узявся? І йшов за нами? Але ж він нібито постійно волочиться за братом Деодатом, нашим недавнім пацієнтом. Він в монастиря нас відділяє добра миля, щоби аж сюди дістатися, і воно ну, вирушити одразу ж після нас і швидко йти нашими слідами. З якою метою?» Запитаю його». «Запитаю, коли настане час». А зараз, для певності, давай розмовляти латиною. Бене. Сонце опускалося над темним бором все нижче. Відкуркали журавлі, які летіли на захід. Почали гучний концерт жаби в болоті біля річки. А на сухому схилі на краю лісу, ніби в університетській залі, звучала мова Вергілія. Рейневан уже бозна вкотре, але вперше по-латинському, розповідав свою недавню історію та описував перипетії. Шарлей слухав або вдавав, що слухає. Монастирський сележ Самсон тупо розглядав невідомо що. А на його дутлій фізіономії, як і раніше, не можна було зауважити жодних поважних емоцій. Розповідь рейне вона була, ясна річ, лише вступом до основної справи. До чергової спроби втягнути Шарлея в наступальну операцію проти стерчів. Звичайно, нічого з цього не вийшло. Зокрема, і тоді, коли Рейневан узявся спокушати Демирита перспективою великих грошей. Уявлення, зрештою, не маючи звідки, в разі чого взяти такі гроші. Однак проблема ця мала суто академічний характер, оскільки Шарлей пропозицію відкинув. Відновилася суперечка, у якій обидва диспутанти активно допомагали собі класичними цитатами «від тацита до екклезіаста». Веніта з венітотом, Ренмаре. Суєта суєт і всякої суйта. Не будь запальним, гнів таїться в грудях дурнів. Запам'ятай, мельорист, каніс, вівус, Лоне Морто. Краще живий собака, ніж мертвий Лев. Бо що? Ну, Якщо ти не відмовишся від дурних планів помсти, то загинеш. Оці плани для тебе певна смерть, а мене навіть якщо не вб'ють, то знову засадять в'язницю. Але цього разу. Не на відпочинок у Кермелітів, а до Льоху, а ткарцерем або на довголітній інпейс у монастирі, що вони вважають ласкою. Ти знаєш, Рейнмаре, що це таке інпейс? Це поховання живцем у підземелі, у тісній келі і такий низький, що там можна тільки сидіти. А в міру накопичення екскрементів треба дедалі більше гнути спину, щоб не шкрептися тіменем обстелю. Але бен досунувся, якщо думаєш, що я ризикну таким заради твоєї справи. Справи темний, щоб не сказати смердючої. Що є для тебе смердючим? обурився Рейневан. Трагічна смерть мого брата? На обставини, за яких вона сталася. Рейневана заціпало. Він замовки відвернувся. Якийсь час Рейневан дивився на Самсона в Вернигору, який сидів на пеньку. «Самсон має якийсь інакший вигляд», – подумав він. «Щоправда, фізіономія, як і перша кретинська, але щось у ній змінилося? Що?» «В обставинах смерті Петерліна», – заговорив він, – «немає нічого незрозумілого. Його вбив Кирій Алейсон, кунця локецуос комплісіс ексубордінаціони, і за гроші стерчив, Тому стерчі повинні понести...» «Ти не слухав того», – перебив його Шарлей що говорила дзершка, твоя своячка. Слухав, але значення тому не надавав. Шарлей витягнув із саков і розкоркував бутлик. Навколо запахло наливкою. Бутлика, поза будь-яким сумнівом, серед прощальних дарів бенедиктинців не було. Рейневан і уявлення не мав, коли і в який спосіб демарит заволодів але підозрював, що найгірше. «Це велика помилка!» Шарликов тнув із бутлика, подав його ринованимі. Великою помилкою є не слухати дзержки, бо вона зазвичай знає, що каже. Обставини смерті твого брата не зрозуміли, хлопче. Принаймні, аж ніяк не настільки зрозумілі, щоб негайно братися за кровну помсту. У тебе немає жодних доказів вини істерчів. Тандем. У тебе немає жодних доказів вини Керрі Ба, інхо казу немає навіть... Передумови мотивів. «Що ти, Рейневан поперхнувся наливкою, що ти вверзеш?» Аулока та його банду бачили в районі Бальбінова. «Як доказ, нонсуфісіт, у них був мотив». «Який? Я уважно вислухав твою розповідь Рейнмара. Киріалису нанайняли стерчі швагри твоєї любки, щоб він схопив тебе живим. Обов'язково живим. Події в тій корчмі під Бжегом доводять це неспростовно». Кун, Саулок, Сторки, Дебарби – професіонали. Вони роблять тільки те, за що їм заплачено. А заплачено їм за тебе, а не за твого брата. Навіщо їм залишати за собою труп? Такий залишений на шляху кадавр – це для професіоналів зайвий клопіт. Загружує переслідування, закон, помста. Ні, Рейнмаре, у цьому немає логіки ні на грош. То хто ж тоді, по-твоєму, убив Петерліна? «Хто? Кубон?» «Отож бо, варто справді, варто над цим замислитися. Ти повинен більше розповісти мені про свого брата. По дорозі в Угорщину, звичайно. Через свідницю, Франкенштейн, Нису і Олаву. Ти забув про зембиці. Факт. Але ти не забув. І, боюся, не забудеш. Цікаво, коли він це помітить. Хто? Що? Бенедиктинський Самсон Медок». У пеньку, на якому він сидить, як гніздо шершнів. Велетин схопився на рівні ноги і знову сів, зрозумівши, що його підловили. Так я й думав, вишкірився шерли. Ти розумієш латину, братчику. На у украй здивованого Рейнивана, Велетень відповів усмішкою на усмішку. Не кульпа. відповів він з такою вимовою, якій віддав би належний сам Цицерон. Але це ж не гріх. А якщо й так, то хто всі не прикатуесть? Я не назвав би чеснотою підслуховувати чужі розмови, видаючи, що не знаєш мови. Це правда, злегка нахилив голову Самсон. І я вже визнав свою провину. А щоб не примножувати провин, одразу попереджу. Що й, перейшовши на мову франків, ви не збережете таємниці. Я знаю французьку. Он як? Голос Шарле був холодний, як лід. Ес, це в рай, справді. Справді, Андіта Тілес веріт. На якийсь час запанувала тиша. Нарешті Шарлей голосно кашлянув. Мови аналітів. ризикнув він. Ти не сумніваюся, володієш так само добре. Вес, yes. відповів, не заікнувшись, велет. Екна, this is the point of spoken short and plain. «That your said is right enough, no of this!» Вон, well, навіть якби я і говорив усіма мовами, людськими, ангельськими, став би як «мідь дзвінка» або «бубон годячий». Тож, замість гезуватися красномовством, перейдімо до справи, бо час не терпить. Я йшов за вами не для розваги, а зі страшної необхідності. Справді, а в чому саме полягає, якщо можна поцікавитися, ота Діра Несесітес? Подивіться на мене уважно і скажіть, поклавши руку на серце, ви хотіли б мати такий вигляд? Не хотіли б, розброюючи чесно, відповів Шарле. Але ти висловлюєш претензії не за тією адресою, братику. Своєю зовнішністю ти завдячуєш безпосередньо твоїм татусеві мамусі, а посередньо творцеві. Хоча багато, що здається цьому, суперечить. «Мої зовнішністю...» Самсон не звернув жодної уваги на шарливий взнищальний тон. «Я завдячую вам, вашим ідіотським екзорцизмам. Не б ви, хлопці, чимало. Настав час подивитися правді в очі і почати розмірковувати, як виправити те, що ви вчинили. Та непогано подумати і про відшкодування збитків тому... «Кому ви його заподіли?» «Поняття немає, про що ти кажеш», – зивив Шерли. «Ти, друже, говориш батьма мовами людськими та янгельськими, але всіма незрозуміло. Повторю, я поняття немає, про що тобі йдеться?» «Клянуся всім, що мені дороге, тобто своїм старим кукурайком». «Же юге карсу мон кулон», – присягаюся на власний прутин, старофранцузьке. «Скільки красномовства, скільки запалу!» – прокоментував Велетень. «А здогадлив у на гріш? Ти справді не розумієш, що сталося в результаті ваших дурних заклинань. «Я, – пробурмотів Рейневан, – розумію. Під час екзорцизмів ще сталося?» «Прошу дуже!» – Велетень глянув на нього. «Як тріумфують молодість та університетська освіта з огляду на колоквіалізми!» Швидше за все праська. Так-так, молодий чоловіче. Заклинання і закляття можуть давати побічні ефекти. Речі ж, бо святе письмо, молитва смиренного проб'є хмари. От і пробила. Наші екзорцизми, прошепотів Ренеман. Я відчував це. Відчував несподіваний приплив сили. Але хіба ж може бути, щоб хіба може бути? Сердіс. Безсумнівно, латина. «Не будь дитиною, Рейнмари, не дай себе збити з пантелику!» Спокійно сказав Шерлий. «Не дай йому обдурити себе. Він знущається з нас, прикидається, вдає і себе диявола випадково вивільненого силою наших екзорцизмів. Демона, викликаного з потойбіччя і пересадженого в тілесну оболонку Самсона Медоїда, монастирського ідіота. Він прикидається інклюзом» якого наші заклинання визволили з клейнода, джином, випущеним з пляшки, що я ще забув назвати прибульцю. Що ж ти таке? Хто ти такий? Король Артур, що повертається із Заволона, огердачанин, марбароса, що з'явився з Ківхаузена, вічний жид мандрівник? Чого ж ти замовк? Самсон скрестив могутні руки на грудях. Адже ти у незмірній своїй мудрості знаєш, хто я. Ну ж». Шарлий зимітував акцент прибульця. «Знаю, але ж ти, братчико, підійшов до нашого бівуаку, а не навпаки. Тому саме тобі годиться назвати себе, не чекаючи, поки тебе викриють». «Шарлию?» – досить серйозно втрутився Рейневан. «Він, мабуть, каже правду. Ми викликали його за допомогою наших екзорцизмів. Чому ти не помічаєш очевидного? Чому не бачиш того, що є явним? Чому...» Тому що, на відміну від тебе, ненаївний, перервав його димирид, і чудово знаю, хто він, звідки взявся в бенедиктинці від чого хоче від нас. То хто ж я? усміхнувся Вилетень, зовсім не дурнувати усмішкою. Прошу, відкрий мені цей секрет якнайшвидше, перш ніж я згорю від цікавості. Ти розшукуваний утікач, Самсоне Метку, ось ти хто. Якщо зважити на колоквіалізми, швидше за все ксьондз утікач. У монастирі ти ховався від переслідування, перекидався дурним. У чому не ображайся, тобі надзвичайно допомогла зовнішність. Явно, ну, не будучи недумком, ти моментально розкусив насточніше мене, ти недарма на широкого автотвуха. Ти хотів би утекти в Угорщину, але ти знав, що самому це важко зробити. Наше товариство, товариство людей спритних і бувалих. Я для тебе подарунком небес. Ти хочеш приєднатися? Я помиляюся. Так, і до того ж дуже. І, в принципі, у кожній з подробиць, крім однієї, я таки справді тебе розкусив одразу. Ага, Шерлий також піднявся. То я, значить, помиляюся, а ти говориш правду. Ну то давай, доведи. Істота надприродна. Мешканець потойбіччя, звідки ми мимоволі висмикнули тебе екзорцизмами. Тож продемонструй свою силу. Нехай здригнеться земля, нехай загрімлять громи і блиснуть блискавки. Нехай сонце, як тільки що зайшло, зійде знову. Нехай жаби в болоті, замість того, щоб кункати і квакати, заспівають хором «Лауде Сіон Сальваторем». Я не зможу цього зробити. А якби і міг, хіба ти б мені повірив? Ні зізнався Шерлий. Я за натури нелегковірний. До того ж святе письмо рече. Не кожному духу вірте, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світ. Простіше кажучи, брехун на брехунові сидить і брехуном поганяє. Я не люблю, м'яко і спокійно відповів Велетин. Коли мене називають брехуном? Ой, справді. Демирит опустив руки, злегка нахилився вперед. І що ти тоді робиш? Я, наприклад, не люблю, коли мені брешуть просто в очі. Настільки не люблю, що часом мені навіть трапляється зламати брехунові ніс. І не намагайся. Хоча Шерлей був більш ніж на голову нижчий за Самсона, Ринивоно нітрохи не сумнівався, що станеться. Таке він уже бачив купняку, гумілку, під сами коліна, вже в падінні ще один удар згори вниз, кістка з хрускутом ламається, кров бризкає на одяг. Ринева настільки був впевнений у такому перебігу подій, що подиву його не було меж. Якщо Шарлей був швидкий, наче кобра, то величезний Самсон був як пітон. Він рухався разючи звибно. Блискавичним контркопняком він парирував копняк Шарлея, вправно заблокував перед пліччем удар кулака і відскочив. Шарлей відскочив теж, блиснувши зубами з-під верхньої губи. Рейневон сам, не знаючи, навіщо це робить, заскочив поміж них. «Мир!» – розкинув він руки. «Пакс, добродій! Чи вам не соромно поводьтесь, як цивілізовані люди?» «Ти б'єшся!» – Шарлей випрямився. «Б'єшся, як домініканець! Але це тільки підтверджує мою теорію, а брехунів я продовжую не любити!» «Він, можливо, говорить правду Шарлею!» «Справді?» «Справді, такі випадки вже бували!» Існують паралельні світи, невидимі, астральні світи. З ними можна зв'язатися. Бували також випадки відвідувань. Що ти верзеш, Надія Заміжних? Я не верзу. Про це викладали в празі. Про це згадує Зогар. Про це пише в до-універсу Рабан Мавер. Існування паралельного духовного світу доводить також Дон Скот. За Донсом Скотом матерія пріма може існувати без фізичної форми. Неодухотворене людське тіло – це тільки форма корпорейтатіс. Недосконала форма, яка досить уже рейнмари, перервав нетерплячим жестом Шарли. «Погамуй свій запал, ти витрачаєш слухачів. Принаймні одного. Я віддаляюся, щоб перед сном випорожнитися в гущавині. Це буде, до речі, діяльність о сто більш плідна, ніж та, на яку ми витрачаємо тут час». «Ти що випорожнитися?» – помовчавши, сказав гігант. «Дон Скотт могилі перевертається, як і Рабан Мавр разом з Мойсеєм Леонським та рештою кабалістів. Якщо навіть такі авторитети його не переконують, то які шанси в мене?» «Нікчемні», – визнав рейнун. «Бо, щиро кажучи, мої сумніви тобі теж розвіяти не вдалося. І ти мало що робиш для цього. Хто ти? Звідки прибув сюди?» «Хто я? Ти не зрозумієш». Як і того звідки я прибув. А того, як я опинився саме тут, я й сам до кінця не розумію. Як сказав поет не знаю, як у ці місця я заблукав. Лононсом бенрідірком Данте Божественна комедія. Пісня перша. У перекладі, це звучить так. Не знаю, як прийшов під темні віти, бо ж був я наче сонний під топору, коли припало путь прямий згубити. Як на прибульці з того світу, ти то непогано знаєш людські мови і поезію Данте. Я мандрівний, Рейнмаре, а мандрівничі знають чимало. Промовив Самсон після недовгого мовчання. Це називається мудрість пройдених шляхів, відвіданих місць. Більше сказати тобі я не можу. Зате скажу, хто винен у смерті твого брата. Що? Ти що знаєш, кажи. Зараз, спершу мені ще треба все обміркувати. Я чув твою розповідь, і в мене є певні підозри. Ти говориш, заради бога. Таємницю смерті твого брата криється в тому обгорілому документі, що його ти вихопив з вогню. Постарайся пригадати, що там було ривки фраз, слова, букви, будь-що. Розшифруй документ, і я покажу тобі винного. Постався до цього як до послуги. А чому це ти робиш мені послуги? І чого очікуєш натомість? Щоб ти мені віддячи, впливаючи на шарле. В якому сенсі? Щоби повернути назад те, що сталося, щоб я міг повернутися до власної постаті власного світу. Тебе кома точніше повторити весь екзорцизм, усю процедуру. Розмову їх перервало дике вовче виття, яке долинуло з і моторошний крик Демирита. Обидва негайно кинулися туди. Незважаючи на свою вагу, Самсон не дав себе випередити. Вони влетіли у занурену в густий морок гущевину, керуючись криком і хрускотом гілок, а потім побачили. Шарлей боровся з потворою. Величезне, людиноподібне, але заросле чорною шерстю чудовисько напало, мабуть, зненаць, ззаду, одразу вхопивши Шарлея у страхітливий Нельсон кошлатих і пазористих лап. Демерит, шия якого була зігнута так, що підборіддя впиралося в груди, вже не кричав, а тільки хрипів, намагаючись відсунути голову за досяжності зубастої пащики, з якою капала слина. Він боровся, але безуспішно чудовисько тримали охваткою комахи Богомола, повністю знерухомлюючи одну руку і сильно обмежуючи другу. Попри це, Шарли звивався як ласка і наосліп то вкліктим в вовчу морду, намагався відбрикуватися і давати копніки, але ці його спроби зводили на нівець спущені нижче колін штани. Рейневан стояв як стов, паралізований жахом і нерішучістю. Зате Самсон не вагаючись кинувся в бій. Вилетень, як ще раз з'ясувалося, умів рухатися зі швидкістю Пітона та з грацією Тигра. У три стрибки він опинився біля сплетених у боротьбі. Точно, але при цьому з величезною силою садунув потвору кулаком просто у вовчу морду, розгублено схопив за кашлаті вуха, відірвав від шарлея завертів і на котромусь із обертів копнув, цілічись на стовбур сосни у який істота врізалася чолом з глухим стукотом, аж посипалася хве. Від такого удару череп людини розколовся б, як яйце. Але вовкулака негайно схопився, завив по-вовчому і кинувся на Самсона. Він не атакував розкритою пащою та іклими, як можна було очікувати, а обсипався сілача градом блискавичних, невловимих для ока ударів і копняків. Самсон парирував і відбивав їх усі, неймовірно швидкий і спритний, як на його статуру. «Ін б'ється!» – простогнав Шарлей, якого Рейневан намагався підняти. «Ін б'ється, як домініканець!» Відбивши серію ударів і вловивши відповідний момент, Самсон перейшов у контратаку. Бо в кулак кезавив, діставши прямо в ніс, захитався від копняка в коліно, а від удару в груди полетів на стовбур сосни. Глухо стукнуло, але і цього разу череп витримав. Потвора загорчала і скочила, нахиливши голову, як атакуючий бик, збираючись із самого лише розгону повалити гіганта. Спроба не вдалася. Самсон навіть не здригнувся, обхопив вовкулаку руками, і так вони стояли до стоту тисей і мінотавр, крикчучи, пхаючи один одного і орючи ногами під стилку. Нарешті переміг Самсон. Він відкинув потвору і ударив її кулаком, а кулак був як таран. Глухо стукнула, сосна бойдалі стояла там, де доти. Тепер Самсон не дав чудовиську часу для нападу. Підскочив і вліпив кілька могутніх точних ударів, від яких вовкулака став на каречки. Самсон же опинився за ним. Зад потвори, не покритий шерстю і червоний, був прекрасною мішенью. Промахнутися було неможливо. А черевики Самсонови були важкі. Від копняка вовкулака заверщав і полетів уже в четверте, врізавшись мордою стовбур нещасної сосни. Самсон дав йому піднятися рівно настільки, щоб зад знову зробився мішенню, і копнув ще раз, вкладаючи в копняк ще більше сили. Вовкулака шкереберць скотився з бережка, з плюскутом упав у річку, вискочив із неї, як олень, прохлюпав через болото. І з тріском продерся крізь лозняк і втік у пущу. Завив він лише раз вже звіддаля. Доволі жалібно. Царлий піднявся. Він був блідий. У нього тряслися руки і ходором ходили литки. Але він швидко себе опанував. Тільки ти й потираючи йому свою шию. Підійшов Самсон. Ти цілий? запитав він. Ушкоджений. Підступом мене взяв, курвий син, виправдовувався Димирит. «Заду підійшов, ребра мені трошечки надвердив, але й так би з ним упорався, якби не штани, я дав би собі раду». Він не пам'ятався під багатозначними поглядами. «Життя життя, перебив Самсон, – «а от задниці своєй тип цілої не виніс. Тут цього лікантропа познають, і вся округа його знає. що людини він також мав пристрість до збочень, і в вовчій шкірі це в нього залишилося». «Тепер він чигає на таких, то скидає штани і відкриває слабину. Звик, паскудники, ззаду цапнути, знерухомити, а потім, ну, сам розумієш». Шарлий поза сумнівом розумів, бо помітно здригнувся, а потім усміхнувся і простягнув велетневі правицю. Повний місяць світив, зачаровував. Річка, що бігла дном котловинки, – Зблизкувала в його світлі, як Меркурію, тиглі алхіміка. Багаття стріляло полум'ям, сипало іскрами, потріскували поліна й смолисті гілки. Шарлей не проронив жодного в'єдливого дотипу, жодного слова невдоволення. Обмежився тим, що крутив головою і кілька разів зітхнув, чим засвідчив своє стримане ставлення до всього цього заходу. Але брати участь у заході не відмовився. Рейновен же взяв участь з ентузіазмом і оптимізмом передчасним. На прохання дивного велетня вони повторили весь ритуал екзорцизму, виконаний у бенедиктинців, тому що, на думку Самсона, не можна було виключити, що в такий спосіб знову відбудеться трансформація, тобто він повернеться до свого звичного буття, а монастирський кретин – до свого великого тіла. Тому вони повторили екзорцизм, намагаючись нічого не оминути. Ні цитат з Євангелія, ні з молитви до Михайла Архангела, ні з Пікатрикса, перекладеного вченим королем Леона і Кастилії, ні з Ісидора Сивільського, ні з Цезаря Гейстербайського, ні з Рабана Мавра, ні з Михайла Псела. Не забути повторити заклинання і проти Харона, Гея й Гомуса, і проти Фалега, Ога, Пофіеля і Жахливого семафора Спробували все, не ні йопса, гопса, ні гакс смакс, ні гав-гав-гав. з із величезними зусиллями навіть згадав і повторив арабські, чи псевдоарабські, сентенції, почерпнуті Завероєса, Авіцієний Абу-Бакра, Мухаммада ібн Закарія Аль-Разі, відомого в Західному світі як Резес. І все надаремно. Не вдалося вловити жодного здригання і зрушення сили. Нічого не сталося і не відбулося, якщо тільки не рахувати скрекоту птахів щодолинав з лісу і фиркання коней, наляканих криками екзорцистів. Але, скажімо, дивний прибулець і далі був Самсоном, селечем з Бенедиктинського монастиря. Якщо навіть прийняти, що стосовно невидимих світів, паралельних бутів і космосів не помилялися ні Дунс Скотт, ні Раббен Мавр, ні навіть Мойсей Леонський разом з рештою кабалістів – Досягнути нової трансформації не вдалося. Як не дивно, найменш розчарованим здавався найбільш зацікавлений. Підтверджується теза, що в магічних заклинаннях значення слів і взагалі звуків відіграє дуже незначну роль. Вирішальна є духовна схильність, рішучість зусилля волі. Мені здається, він урвав себе, немов би чекаючи на запитання або коментар. Не дочекався. «У мене немає іншого виходу, крім як триматися вас. Мені доведеться вас супроводжувати. Розраховуючи на те, що коли-небудь повториться те, чого котрумсі з вас або вам обом, вдалося випадково досягти в монастирській каплиці». вам з тривогою подивився на Шарле, але Деморит мовчав. Він мовчав довго, поправляючи компреси з листя подорожника, який Реневан приклав до його подряпаної покусаної ши. — Ну що ж, — нарешті сказав Шарли, я твій боржник. Попри сумніви розвіяти, які братчику тобі вдалося не до кінця, якщо ти хочеш супроводжувати нас у дорозі, я не запрячую. Ну і к бісу те, ким ти є, але ти зумів довести, що в дорозі ти більше придасися, ніж завадиш. Велетень мовчки поклонився. «Тому-то разом нам добре і весело мандруватися. Якщо природно ти будеш ласкавий утриматися від надмірної демонстративності в публічному проголошенні тез про своє потайбічне походження, ти повинен, вибач за відвертість, а радше взагалі утримуватися від будь-яких заяв. Твої висловлювання надто вже разюче суперечать твоїй зовнішності». Гігант поклонився знову. А ким ти я насправді повторюю, мені загаломбай дуже. Сповіді або зізнання не чекаю і не вимагаю, але я хотів би знати, яким іменем тебе називати. «Чому?» – стиха процитував Рейневан, пригадуючи трьох лісових відьом та їхнє віщування. «Ти питаєшся про моє ім'я, воно дивне». «Істинно так. Номен меум квадест мірабіле. Збіг цікавий і цілком очевидно, невипадковий». Адже це книга суддів ізраїлівих. Слова відповіді, яку на своє запитання одержав Маноах, батько Самсона. Так що нехай далі буде Самсон, Адже це ім'я нітрохи трохи не ні гірше за інші. Прізвище. Що ж, прізвищем я можу завдячувати саме твоїй шарливі фантазії і винахідливості. Хоча зізнаюся, що мені темніє в очах від самої лише думки про мет Щоразу я тільки згадаю собі те своє пробудження, там у каплиці, з липучим глечиком у руці, але приймаю Самсон Медок до ваших послуг.